Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Avui farem memòria amb un músic, serà una memòria musical. Frederic Guisset, bon dia. Bon dia. Bé, músic i antic col·lega, eh, perquè va fer una emissió en aquesta ràdio, <laughs> això ja sortirà en el seu relat ja comença a ser consistent, eh? Uf, i per tant, sóc jove. <ríe> I tant, <que> sí. <ríe> Guisset i Font Torsí, Vélizy-Vila-Coblé, Illa de França, 26 de maig del 70, és instrumentista de flabiol a la Copla Milenària i compositor de Sardanes. Això és el que diu l'article de la Wikipèdia que tens un article doncs ah, no ho sabiapè bé, no, bé. <laughs> ah, I caldria afegir també a professor al Conservatori de Perpinyà mm. doncs cal que algú afegeixi en aquest article aquells professor al conservatori professor de Flaviola Com és això nascut a Vilacobler Illa de França Bé és que el meu pare que era català va anar a treballar a París i va encontrar la meva mare que és, és de Brive La Gaillarde i ja està, i, vas néixer I vaig, vaig néixer allà. D'acord. I quan és que veu tornar? Doncs he viscut els dos primers anys eh, de la meva vida i a ja 12 anys vaig venir aquí a Seret, mm -hmm. que tenia encara els meus avis a Seret i el meu oncle. Mm -hmm. Doncs tens records vius d'aquests sí. 12 primers sí, anys, sí, eh? Sí, Evidentment. El pare i la mare què feien? Bé, el meu pare era la policia, i la meva mare feia administrativa al privat. Uh -huh. De família serretana, doncs? De família serretana. De... Que el meu avi va néixer a Guyana i la meva àvia a Massaret de Cabrens. I van venir aquí en quin moment? I van venir aquí... O la meva àvia va venir aquí... Tenia, va venir a Seret el, tenia sis mesos. Doncs va, va, va ser a Seret tota la seva vida. Sí que és la Nuri, la Nuri, tothom coneix la Nuri a Seret. D'acord. El, el barri vei, el castell. Estudis? Vas a escola, al col·legi, al liceu? Sí, he passat el batxiller i, i la música. Vaig començar la música allà, allà a París i vaig continuar aquí. Tocava, havia començat la flauta travessera i quan vaig arribar aquí, bé, em vaig posar a agafar cursos al conservatori de Perpinyà, i el professor era el Josep Vidalú, professor de flauta. Vaig continuar els estudis de flauta amb el Josep, i quan hem arribat aquí, mmm, em vaig posar a el català, amb la meva mare, i la sardana també, a la sardana, i com m'agradava molt la música de, de cobla, em vaig posar la tenora, però la tenora era molt complicat, però ja he vist... Per la, per la flauta, i doncs vas decidir de fer un flabiol. Què vol dir, que no és compatible, la tenora amb la flauta? Això, era molt complicat per mi. Mm. Era més difícil de tocar la flauta després d'haver tocat la, la tenora. Doncs, he deixat la tenora, he fet dos, tres mesos, sí. amb el Gispert, i em vaig posar el flabiol. He tingut tots grans professors. Ah, oh, sí. Vidalú, Gispert... Eh, I el flabiol, he tingut el René Guisset, mm. René Guisset, que tocava amb la Perpinyà, la Cobre Perpinyà. Em va donar alguns cursos, però és veritat que vaig, vaig aprendre quasi sol, autodidat al Fabiol. El teu interès per la música neix espontàniament o hi ha una pressió familiar que d'hi porta? Això sí. És que el meu pare havia tocat la trompeta a Seret, amb el, el Camps. Era un professor que... Camps, Francesc Camps, em sembla que és. I ella era el professor de tot a, a Seret. I tots els joves de l'edat del meu pare havien tocat un, la trompeta, l'altre la caixa, d'altres la guitarra i fiscorn i tot això. I doncs tenia encara la, la trompeta i el meu somni era de tocar la trompeta, mm -hmm. d'agafar la trompeta del meu pare, però era molt petit i quan vaig començar doncs vaig decidir d'agafar de, de, un instrument que, que era més, que m'anava més per mi i doncs he triat la flauta. Mm -hmm. uh, Frederic Guisset, uh, explica'm aquest moment en què dius vull aprendre a parlar català i vull uh, tocar instruments catalans, com es fa això? arriba. Això s'ha fet naturalment, perquè és veritat que quan venia a les vacances aquí cada estiu, eh, el meu pare sempre quan hi havia sardanes anava a veure sardanes, parlava sempre, sempre parlat català amb la meva àvia i el meu avi, i mai havia parlat francès. I és per això que per mi era natural, però com m'estava a París no tenia la idea d'aprendre el català i és per això que quan hem baixat aquí, quan, quan hem arribat aquí, naturalment me'n vaig posar a, mm -hmm. a aprendre el català i la música també i la sardana i agafar les mans del, dels meus companys i companyes i per ballar i tot això. Mm -hmm. primeres formacions musicals, després de passar pel conservatori, eh, són els únics i la Cople Canigó, és això? Sí. Primer la Cople Canigó... No, primer la Cople de seret perquè la Cople serretana, que eren alumnes de, de les escoles de la Federació Sardanista del Rosselló, i fèiem intercanvis, hi havia músics de Sant Llorenç de Sardans, eh, alumnes eh, de seret i de Colliure, i aquesta època eh, gràcies a Roger Renal mm -hmm. que hi també tocava el fiscorn i hi havia un moviment molt important a l'entorn de la, les classes d'instruments catalans i doncs hi havia una cobla d'alumnes a, a Seret amb en Joan Pujol que tocava la tenora, el Vicès Vidalú que tocava el Tible eh, hi havia molta gent eh? hi havia el Baia l'alcalde de Morrellàs, també, que tocava la trompeta a la cobla, el seu ninc que tocava el fiscort, i bé, tot això eh, hi havia... era molt viu. I tots era... éreu alumnes de les escoles de la federació sordenista. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. I fèiem cada any una gran cobla amb eh, els alumnes de les tres, les tres escoles, i no, no, era molt, molt interessant. I després vaig centrar a la cobla que ningú. Mm amb l'amat Candilla l'amat Candilla que ha sigut ha tingut un paper important eh, en el sardanisme molt, molt, molt. Mm. i que era un home molt bo molt simpàtic molt professional i hem après moltes coses Dic M perquè hi havia en Vicenç també, en Vidalú. Uh, Frederic Icet, el paper de les escoles d'instruments de, de la Federació Sordanista va ser important en aquell moment, doncs. Mol molt. Hi havia uh, classes de tible i tenorra al conservatori amb el Maxabar i hi havien aquestes escoles que eren associatives però que era un... molt viu i el... Uh,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 o que han tingut una altra política eh, més cap a l'esvaiat i els fumens i no tant a la, a la pedagogia no, això no ho, no ho sé Bé, uh, després dels únics i la Copla Canigó amb l'amat Candilla el 89 creació de la Copla Milenàries, diu la vostra pàgina web a iniciativa de músics joves que tenien el desig de dinamitzar la cultura catalana <coughs> Sí, això ho calia? No? Sí ho calia perquè jo tocava els únics i que tocaven d'altres cobles i érem joves i hem tingut la gana de, de fer de crear una cobla per fer més modernitat, podem dir i això i... I per vosaltres què volia dir modernitat en aquest moment per què tocava o sardanes? Sí però tocar, tocar peces modernes sardanes més modernes de, de joves compositors... Que no interpretaven les cobles tradicionals. Hi havia poc, hi havia poc. I penso que la cobla mil·lenària aquí i també al sud va ser un... va impulsar unes noves coses. Una nova manera de fer... Una nova manera una de coble. Sí, de fer cobla. D'acord. No sé si recordes els 11 músics primers de la Cople Milenària. Érem 10. Eh, ara? Sí, sí, perquè no hi havia el trombó, però sí, me'n recordo. Veiem. Uf, hi havia, um, doncs jo, els tibles, Dani Hernández, uh, amb Vicenç Vidalú, tenores en Joan Miquel Pous, que era el, el, el jefe, el director, sí? i en Joan Puzol, Després, al contrabaix en Claude, Claude Roger. Eh, als Fiscorns hi havia Olivier Vila i eh, Canton, un, un noi que, que va tocar amb nosaltres un any i després va anar cap a París. I les trompetes, eh, Roland Besson i Stéphane Barber. Bona memòria. Ah, ah, Gràcies. Ah, el fet que fossiu 10 en lloc de 11... Era un problema per vosaltres o no. es feia sense no, no, cap no. inconvenient? Cap problema perquè al mateix temps els Casanovas tocaven, eren potser nou, vuit o nou, mm. doncs per nosaltres no, no era un problema. I d'aquests creadors només quedes tu? En Cloda en... i jo, el Contrabaix i el Flaviol. Això era l'any 89, eh? ja sí. heu celebrat el 25 è aniversari. <coughs> Fa molts anys d'això, eh? Molt, el gener 89. <ríe>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 Aleshores, tenim un problema eh, perquè no sabem situar exactament quan en Frederic Guisset, en Vicenç Vidaló i en Joan Pujol... No, primer, en Vicenç i el Frederic, sí. comencen aquí a la ràdio una emissió de sardanes. Això era entre els anys 90 i 95, uh -huh. però quan no me'n recordo. Teníem l'estudi aquí al Bar Sant Mateu, davant sí. de l'església, una missió setmanal durant temps, la veu fer durant anys i és l'emissió més antiga d'aquesta ràdio, perquè la continuada en Joan Pujol. Sí, Joan va continuar tot sol, perquè nosaltres no podíem continuar amb la feina que teníem sí. i moltes coses i masses coses. Perquè heu anat acumulant feina de moltes bandes, això ja anirà sortint. El 92, tu i el Vicenç eh, entreu com a professors al Conservatori eh, de Perpinyà, tu professor de Flaviol, i ell, professor de tenora? Tible i tenora. Tible i tenora. Mm. Que, com es fa aquest, aquesta entrada del conservatori? Perquè hi havia el Max Abarth fins a aquell sí, moment. Sí, això, exacte. Hi havia el Max Abarth i es va retirar i doncs el director Daniel Tosi va voler continuar la feina, aquesta feina dels instruments catalans. I doncs l'únic que hi havia era en Vicenç i doncs li va demanar de, de ser professor, perquè tenia els diplomes per ser professor. El problema era que faltaven instruments per fer una cobla. Uh, I doncs va demanar al Vicenç si coneixia un, un noi que tocava el Flaviol per, per fer cursos. I doncs, naturalment em va proposar, i el Tosi va acceptar perquè... La seva política, que és molt interessant i molt intel·ligent, del Daniel Tosi, és d'agafar antics alumnes del conservatori per venir a treballar com a professor. Així l'ànima sempre és, és viva i, i l'esperit és sempre el mateix. I doncs va acceptar i vaig entrar al conservatori per fer professor de... De, de Flaviol el 92. Va ser doncs un moment important per tu en la teva carrera de, de músic. Molt, molt. I no, me, no ho pensava perquè per mi continuava la, els estudis de, de flauta. Era a París, a l'època, i quan van demanar i vaig acceptar. I, I després, doncs, el Flaviol va ser el principal i la flauta en mm -hmm. segona... Segona mà. Sí. I si no haguessis entrat al conservatori com a professor... Hauria continuat la flauta. instrumentista. Mm. D'acord. I com et veies, amb, amb orquestres? M'agrada molt d'entrar... Sí, pensava entrar a un orquestre i fer cursos. Mm. Vas conèixer Max Zavar? Sí. Quin record tens? Sí. Vaig, Vaig un, un ser un punt. alumne del Max. D'acord. Perquè eh, era professor de solfeig als banys. Mm -hmm. perquè el conservatori estava també bé hi havia cursos del conservatori als Valls d'altre mm -hmm. i vaig anar alguns anys uh, amb ell I, i vaig aprendre molt era un bon pedagog, no? sí, un bon pedagog, mm -hmm. un bon pedagog. instruments no sé, però de, de, de solfeig sí mm -hmm. i com a compositor bon, és un bon compositor és un compositor, que és, no, no només que un compositor, és un, va fer arrenjaments, va fer moltes coses per a la cultura eh, catalana mm -hmm. i russionesa. I va fer talment de coses que nosaltres hem pensat fer eh, una gravació de, de tots els vells que va fer els russionesos. Mm -hmm i quan hem buscat totes aquestes partitures i tot això em donem compte que va fer un treball extraordinari i molt, molt important Més interessant, doncs, els valls que les sardanes? No, també, també, mm. també va fer més de, sí. més de 100 sardanes, no sé mm. però va fer sardanes per quasi tots els pobles de, de Rosselló sí. i molts d'allà del sud mm. 95, l'any 1995 que es crea el grup Els Ministrils del Rosselló, amb Matías Masarico i Gràs, Vicenç Bidaló i tu Sí Era una altra cosa doncs. Era una altra cosa perquè jo tenia fins ara tenia únicament mm, la versió uh, Flaviol de Coble i el que m'interessava era, era d'obrir uh, les possibilitats del Flaviol i doncs de, de fer Flaviol tradicional també mm perquè quan vaig entrar al conservatori eh, hi havia, no hi havia cursos de flaviols abans de jo i doncs vaig entrar al conservatori amb zero, zero alumnes, això és estrany. Eh? I el primer va arribar un dia, doncs. I el primer va arribar un dia, un any després, l'any 93, normalment, perquè vaig fer presentacions de l'instrument i per agafar alumnes. I ja està. I doncs és per això que vaig, vaig fer també els ministris, per tenir aquest, aquest, uh, aquesta versió de Flaviol tradicional. Mm. Uh, un parèntesi, l'any 92 tenies zero uh, alumnes sí. de Flaviol, mm. al començar, eh? I ara quants n'hi ha en, oh! en total? N Hi ha un, almenys unes cinquantena, cinquantena al conservatori. Heu escampat l'afició pel Flaviol, eh? Ah, sí, sí. És un bon instrument, no?, per començar la música. Molt. I, i no, no solament per començar, per continuar també. Sí, sí, d'acord. No. <laughs> però és, és un instrument accessible. És, sí, és un, un instrument accessible, però el que, que és interessant és que la pedagogia que proposem, eh, dic proposem perquè tinc una... El, un de les primeres alumnes de, de Flabiol ara és professor, professor. és col·lega. Això és, sí. per mi és molt, és molt important. L'Isabel García. L'Isabel García, que era la primer, una de les primeres alumnes i doncs que ara és professor, sí. és col·lega. I eh, doncs proposem una altra pedagogia que els instruments clàssics. I això és normal perquè correspon més bé amb aquests instruments d'emborralitat, escriptura, però n'hi ha tot. I proposem, és veritat... Mmm, projectes que són diferents. Els, els instruments clàssics són, no seriors, però... Són més estrictes, també. Més estrictes, això. Sí. I nosaltres, quan, quan fem el flabiol és per tocar molt ràpidament. Hi en petits de dos, dos anys d'instruments, poden tocar al carrer, o fer ball, o... I això, la mainada, ho agraeix molt, eh? Penso. Jo diria que amb en Frederic Guisset, al Flaviol, ha muntat de categoria Dins de la Copla. He llegit, eh, per exemple, La calàndria refila, de Felip Sarabera Marquès, on la interpretació del Flaviol Frederic Guisset és realment extraordinària i que fa lluir la peça de manera excepcional. On has trobat això? <ríe> Perquè no ho sabia. Que... On era això, a internet? Lloc, sí, evidentment. Oh, no, això eh? no sé. És que m'agrada tocar mm -hmm. i és veritat que l'escenari me faltaria si no si no poguessi tocar amb una cobla o altra. Perquè durant anys eh, el flabiol era en, en un raconet a la cobla, no? Sí, però al sud... Servia per començar i estar. Sí, és veritat. Pels compositors era un instrument molt poc utilitzat. Però el, el Jordi León a Barcelona que va, va impulsar ah. també un, un, un, una dinàmica a l'entorn del flabiol i va proposar alumnes grans, grans músics. I jo era, era tot sol aquí, a Rosselló, un pobret. I, i, és per, I és veritat que quan tocavem, perquè la cobla mil·linària era l'única cobla que podia anar a tocar a Barcelona i, i a Girona i a tots els aplecs d'allà del sud. I quan veien aquesta cobla de, de joves, d'Orselló, de, de era estrany perquè no pensaven que hi havia músics com aquests i doncs és veritat que quan tocàbals, les obligades, com la Calandria, fèiem un show i sí. donava l'impressió que que tocàvem <coughs> molt fàcilment, que no és res complicat de, de tocar el flabiol. Ah, feieu un show, sobretot feies tu un show. Jo i la cobla. Sí. Bé, una recomanació parlant de shows. Aneu a, a YouTube i poseu el Merle Blanc cop la mil·lenària i veureu una gran demostració musical i d'humor de Frederic Guisset un altre show què <ríe> vols que t'ho digui? jo m'agrada tocar i és veritat que per mi és un, és un ple no, no ho entenc els músics que toquen amb una mala cara i ho tocant sí. perquè per mi és un ple és un... No puc, ara no puc imaginar viure sense música i sense tocar mm -hmm. I doncs, sempre quan toco, estic molt content. Doncs no... És així. És una persona amb molt d'humor i t'agrada fer, diguem-ne, pallassades, podem sí, dir? Sí, quan estic bé, és signe d'un bon estat sí. i que tot ve naturalment, veus? Si el, el públic no, no respon, tampoc no, no, no tinc ganes de fer... Sí aquestes coses. Aquestes pallassades, mm -hmm. no, bo, aquest humor diguem-ne, sí. és, és part de l'espectacle de la Copla Mil·lenària en tant en tant. Uh, és una cosa preparada? No. Totalment improvisada. No sabem el que farem sí. uh, per aquesta, pel Merleblanc. Uh, hi han coses que fem ara cada vegada perquè fa riure... Perquè el la gent ho demana més a més la gent ho demanen, però és veritat que sempre és improvisació. Mm. I la gent amb aquesta polca del Merle Blanc s'ho passa molt bé. Mireu aquest, sí, aquest vídeo i molta mireu. gent me'n parlen i quan fem un concert diuen ah, oh, podem, podem sentir el Merle Blanc i tot això. No, no, no està previst avui, però però no ho fem, això cal dir que no ho fem per, um, per tenir més contactes, més contractes. Això ho fem perquè tenim ganes de fer-ho. No és una qüestió de comunicació o de, de política per tenir... No, no, no. Això ho fem perquè tenim ganes mm -hmm. de fer-ho. Per mi és igual de tenir sí. un altre concert gràcies a el Merle blanc Per mi, he tocat el Merle blanc i ja està, i després deixo tot. Heu trencat aquella rigidesa sí, eh, dels això, músics d'abans? Sí, sí, sí. El públic ho agraeix molt. Això sí. l'he llegit a un llibre que parla de, la, de les sardanes, de, dels últims anys, i van dir que la cobla mil·lenària va ser un, un... va fer una revolució, una petita revolució al món de la sí. sardana. Perquè és la primera cobla que va baixar de l'escenari per tocar amb els ballarós, a l'última sardana, va fer el xou, no van posar corbates eh, i tot això hem fet una, una petita revolució. Frederic Icet, compositor de sardanes. 26 n'he vist o n'hi més ara? Oh, no ho sé, no he comptat. No he comptat. Pot ser? El meu problema és que no estic molt seriós. El... He fet unes sardanes però no, no sé si és la primera i quan, quin any he fet aquesta, no, no ho sé. De quina manera t'hi poses a fer una sardana? Quan tens, tens ganes, quan tens una idea, quan hi ha un encàrrec... Eh? Uh, més, més quan hi ha un encàrrec. És veritat que tinc... Les idees no venen, sinó... Sí. Tinc, com, com diuen, la, la, la carota. Sí. Això, sí si tinc una data fixada, faré una sardana, perquè si no, no la faré. Et cal l'obligació, eh? És estrany, sí, sí. sí, sí. M'hi cal l'obligació per, per fer una sardana, mm. I, I sempre és molt complicat. És molt complicat. És un naixement molt difícil per mi. Eh? Molt. Vols dir que pateixes fent la sí, sardana? Molt. Sí, I, per tant, m'agrada. Estic masó. <ríe> Són <Sono> masó. <ríe> Una mica sí. <ríe> no, és estrany, perquè conec el Galdric Vicenç, que és un molt bon compositor que, que va guanyar un concurs, sí. o el concurs de seret. Ell té uns facilita unes facilitats per compondre i, pe i té, té molt bones idees de, de melodia i, i arriba sempre, se posa al piano i diu, oh, això m'agrada tot això. No, jo no puc. Jo no puc. Soc un, un amateur i és molt complicat. És un, com un naixement, mm -hmm. un naixement, però amb dolors. <laughs> amb quin instrument composes? Amb el piano? No, amb l'ordinador. Amb l'ordinador. Mm -hmm. Directament a la partitura. Hi ha programes especials per això? Sí, jo utilitzo un programa que es diu Finala, i com molts compositors d'aquí. Si et demanés ara a Frederic Icet quines són les tres sardanes que més t'agraden, pas de les teves, eh? De ah, pas de les meves, o... Oh. Quina sardana fa més goig d'interpretar per tu? Mmm... Pararé més de compositors, potser, perquè ara de joves compositors hi ha, hi ha el Marc Timón, Enric Ortí, això són mestres. Jo sóc un fan del Maximon perquè fa composicions que sempre són serranes, es poden ballar, i els ha, a la gent els hi ha a ballar, i per tant poses, posen eh, modernitat. I això és Trobo que és, és genial. Penso que pel futur de Sardana ells a, a, han compès tot. És a dir, que cal guardar la tradició, el ritme sardana i l'estructura de la sardana, i tot posant modernitat. Això és genial. Sí. I, i l'Ortir, el Molina, uh, el Marc Timón, ells ho saben fer. Mm -hmm. I això, chapó. D'acord. I dels clàssics, dels antics? O dels clàssics, el Puigferé, Manés Serrer i Puigferé, que és incontornable, i el Vila de Sau, ben segur, el Corrat Saló, això, tot això són músiques sinfòniques, mm. són escriptures sinfòniques. I encara més antic. El Garreta, el Joaquim Serra, aquestes sí, aquests, sí són, valen la pena. I escolta, Sardanes, tu? Molt poc. Molt poc. Molt poc perquè toco sardanes cada setmana i és veritat sí. que sentim més, escolto més pop, pop rock. Ah, sí? I, i, i també clàssic. Bé, m'has donat compositors. Una sardana, de. anem? Una sardana. Una sardana. Júlia, del Manet Sader. Ah, Puigfè. bonica. Molt Molt bonica. També. Per acabar, recordar les diverses col·laboracions que o tu o la Copla Mil·lenària han fet amb músics d'altres terrenys musicals. Mm. Uh, Pascal Comalada, Rap d'Humar, Michel Mar, amb el sardanejat. un concert amb Michel Portal. Pere Figueres. Pere Figueres, amb Arbre. Arbre. A més a més, tu cantes, no? conto pel meu ple en la teva participació a l'òpera Daniel Tosi sí, és, és que <ríe> agafo cursos de cant pel ple, mm. pel meu ple i és veritat que el director com li agrada una mica la meva veu i doncs m'ha demanat de participar a alguns projectes i això i col·legues ara que m'ha demanat de participar i de cantar i això m'agrada, però això no és professional sí, sí, i m'agrada, això és és pel meu ple és pas per raons professionals doncs tens temps encara per aprendre sí Molt bé. cal sempre aprendre sí. perquè sempre hem, hem d'aprendre de, de, de tota la gent que, que són a l'entorn de tu mm. I... i que ets baríton, tenor baríton també mm. mm. no? deus cantar a casa Mol <laughs> Massa. Mol bé, per acabar, Frederic Icet, t'interessa la gestió de la política musical? O només t'interessa la música? Si el batlle de Perpinyà o, no sé, la presidenta del Consell General o a la regió diguessin, Frederic Icet, eh, pots implicar en la gestió de la política musical? Tu què diries? Bé, primer la política m'interessa molt. Sí? És veritat que de... Cuidar-se de la, la vida cultural o musical d'un departament o d'una regió o d'un estat o d'una ciutat o... m'interessaria molt, perquè tinc, tinc sempre idees idees i idees, però el que no sé fer és vendre. Eh, M'a vendre no, no ho sé fer. Doncs esperes que et vinguin a buscar. No, oh, per què vas? Faderiguset, <ríe> <ríe> moltes gràcies. Gràcies a tu. Bon dia. Ai, adéu. Mamòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Vallasté.